razumije ja, znači. seste danas sabrani ovim velikim i cudesnim povodom sabrani jer nas je crkva sabrala inače ne bismo sami ni mogli ne bismo ni smjeli a ne bismo Ni znali kako da slavimo angele, kako da im se zahvalimo, kako da im zablagodalimo. Ne bismo znali ni koja imena nose, ne bismo znali ni da postoji i među njima hijerarhija, postoje veći činovi, da postoje serafini sa svojim osobenostima heruveni dre slovi vlasti, čoveka, bogosti, sile, gospodstvo. Pod hangel i angeli svih devet činova ne bismo znali, braćje i sestre, da nas crkva nije tome naučila, da nas nije pridala i danas nije osmjelivalo na ovo divno slavoslovje. I evo baš večeras stojimo tu u hramu ljudi sa raznim slabostima i to ne baš malim slabostima, sa ne baš malim i bezopasnim bolestima i strastima, dakle sa mnogim nedostacima i velikim nemoćima, a evo sabrani ovdje u crkvi na moćenu službu zaista moćenu službu moćene himne velike himne koje, braću i sese to je, sigurno dosežu do samih nebesa sve ove himne koje smo večera spjevali ako smo pjevali umom i pažljivo one su sve kroz crkvu Brinijete, braće i sestre, svetim nebeskim silama. Danas je dan kad ljudi slave angele. Danas je, braće i sestre, dan kad mi svaoslovimo one koji neprestano brinu o nam. A neprestano brinu, braće i sestre, Jer oni su saglasni sa voljom Božjom. I želja njihovog vladike je i njihova želja. A želja njihovog vladike je da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. Tako da su i svi sveti angeli, braći i sestre, uvijek u tom pokretu u tom dvigu ka čovjeku i ka tome da se ljudi vrate gospodu i da dođu u poznanje istine dakle da se spasavaju kroz zajedno ću se istinitim Bogom tako da su i angeli, braći i sesti kao i njihov tvorac i vladika čovjeko ljubivi ako je gospod čovjeko ljubiv Onda su i angeli čovjeku ljubili. I mnogo šta su radili, rade i radit za dobro svakog od nas pojedinačno i za sve nas zajedno u crkvi sabrano i za one koji još uvijek uzdišu izvan crkve želeći kap žive vode. Zato braći i sestri i zaslužuju da im pjesmu pjevamo i da im ove divne večernje saate i sutrašnju svetu liturgiju posvećujem svetom Ahangelu Mihajilu kao arhistratiku nebeskih sila Gavrilu i svim ostalim nebeskim silama. Među njima su braći i sestri, i naši vjerni angeli čuvari i njih ne smijemo zaboraviti. Jer sutra kad slavimo svetog arhangela Mihajla ne slavimo samo njega nego sve angele Božije. I zato, braći i sese, velika je ovo služba, veliki je ovo trenutak, veliki dar Božije. Kad mi ljudi slavimo Angele. I angeli, braćo i sese, se radaju tome. Zaista se raduju. Mi vjerujemo da su se oni večeras obradovali. I raduju se što ih nismo zaboravili. Oni razumiju naše slabosti, naše nemoći. Imaju oni, braćo i sese, dobar uvid u naše probleme i u našu situaciju. Vrlo dobar uvid. Nemojmo mi mnogo da se plašemo, braćo i sestre, Naravno, sa strahom spasenja da gradimo, to svakako da, a nemojmo da uđemo u pretjerana strahovanja. U neke sumnje da nas je Bog zaboravio, da su nas angeli ostavili. Mi su, braći sve, se neprestano brinu i mnogo su bliže svakome od nas nego što mi to možemo i da prepostavimo. Veliko interesovanje za ljudske duše, veliko interesovanje za stado Božije. Ako smo mi stado, slovesno stado Hristovo, onda su angeli, braće i sestre, čuvari tog stada. I to vjerni čuvari, ne najemnici nego vjerni čuvari, jer čuvaju stado iz ljubavi prema Bogu. Sve što je Božije, braće i sestre, oni poštuju I čuvaju svakog čovjeka koji je ikona Božja, oni čuvaju i štite od nasrtaja palih duhova, to jest demona. I znamo, sam vladika nam je to rekao Gospod Isus Hristos, da velika rabos biva na nebu među angelima svetim, zbog jednog grešnika koji se kaje, to jest, koji nijenja svoj način života, koji iz tame prelezi u svjetlost, iz laži u istinu, iz grijeha i strasti u vrovinu i smrti u život. Velika radost biva na nebesima. To, braći i sestre, govori onaj koje je stvorio i ko tu radost gleda i osjeća, pa nam kaže, prenosi nam da se mnogo raduje i da je velika radost na nebesima zbog, pazite, jednog grešnika koji se kaje. A kakva je, braće i sese, radost kad nije jedan, nego kad ih je više. Kad Kroz pokajanje prolaze zajednice, braćo i sestri. Kad u zajednici pokajanje Bogu prinosimo, kakva li je tek onda angelska radnost? I zato je, braćo i sestri, pokajanje velika sila. Zašto nas sveti oci i učitelji pozivaju na pokajanje? Zašto nas i sveti Hladike Nikolaj toliko pozivao na pokajanje? Zašto nas i sveti Aba justih evo i u večerašnjoj besiči smo čuli poziva na pokajanje. Rekao bi čovjek, pa kakvu ću korist od toga? Ništa nisam uradio. Ne braće i sest, upravo na taj način mi se spajamo sa nebeskim vojinstvima. Spajamo se braće i sest sa angelskim silama. I onda se sila nebeska, sila angelska uviva u nas. Angeli se miješaju sa nama i postajemo jaki, braći i sestri. Jaki kao pojedinci jer angeli nas zastupaju, a velika je sila angelska. I što je reći o pokajanju, braći i sestri, odnosno pokretanje ka gospodu. Jer pokajanje mora podrazumijevati a lice pokrenuto ka Bogu. Jer ne lice fizičko, mada i ono, nego lice uma. To je pažnja, jer pažnja je lice uma. A um je vraćuje sestre oko srca. Kad se srce, um i volja pokrenu ka Gospodu, to je pokajanje. I takvog čovjeka angeli poštuju braća i sestri. Poštuju i služenu u toj velikoj službi. Je to je, braća i sestre, sveštenička služba. To čovjek vrši veliko i usvišeno bogosluženje. A treba da znamo da angeli imaju veliko poštovanje prema čovjeku. Angeli, braća i sestre, za razliku od nas koji To ne znam. Znaju ko je čovjek. Znaju, braće i sestre, kakve su mogućnosti svakog čovjeka. Znaju kakav potencijal, braće i sestre, postoji u našim dušama. Oni znaju da čovjek može mnogo, braće i sestre, može da postane Bog, može da se oboži može da ima tako tijesnu zajednicu sa gospodom. I zato oni imaju veliko poštovanje prema čovjeku. I zbog toga se i raduju pokajanju. Zašto? Jer uvide, braćo i sestre, da pokajnik ide na taj veliki i beskrajni, beskonačni put usavršavanje, odnosno sve to tom pragodatnom vertikalom, ushođenje iz sile u silu i slave u slavu. I što mi više napredujemo, braći i sestre, a se sve više raduju, jer im se i vladika raduje, pa i oni moraju biti radosti. Među angelima nema nikakve zavise, braći i sestre, kao što ima među nam. Mi čim jedan krene naprijed, čim dobije neki dar, čim se taj dar počne projavljivati, mi šta radimo? Mi se grizemo i zjedamo iznutra, to jest zavidimo. To, braći i sestre, angeli nemaju, oni se raduju, to se mnogo raduju. Zato bi i mi, braći se sestre, slavajući danas, trebali da se potudimo, da ličimo na njih. Da se trudimo da, kad vidimo pokajanje nekog brata, njegov napredak, da se i sami radujemo, jer se hladika naš raduje. Kad vidimo da brat napreduje, da se liječi od strast i od bolesti, da se i mi radujemo, braće i sese, zajedno sa angelima, zajedno sa gospodom našim, zajedno sa majkom Božjom. I onda, braće i sese, zaista postoji zajednica između angela i ljudi. Onda nam je umoviti mnogo ljepše. Onda je liturgija drugačija, broća i sest. Onda se sa angelima lakše i brže opšti. Znamo iz iskuse svetih otaca, pa i sabremenih, da za vreme služenja svete liturgije, angeli uzimaju veliko učešće. Da su i prisutni. To su svedočanstvo onih koji su imali prilike da ih vide broći i sest što ne znači da i mi koji ih ne vidimo treba da mislimo da ih nema ima i večera su oni ovdje broći i sest ovdje su slušali su našu himnu čuvali ovaj hram u krajnjem valjda su svi angeli čuvari koji su nam dati od svetog krštenja sa nama večera ovdje I zato je u hramu, braći se seste, molitva lakša, tečnija. Zato što su angeli sa nama i oni vole hram, braći i seste, i oni se mole sa nama. Šta mislite kad pjevamo stihire majci Božjoj, da angeli čute, da zivaju, ili izvižduću neku svoju melodiju? Ne, braći i seste. Kad pjevamo neki tropar bogorodica i oni ga pjevaju, braće i sestre, zajedno sa nama. Kad pjevamo himne gospodu i oni pjevaju, kad pjevamo himne arhangelima, svi pjevaju, braće i sestre, svetitelji pjevaju. Crkva braće i sestre, čudesan organizam, velika taj, zaista tu se toliko od toga dešava žalost gordon čovjek koji je nemogući da to shvati, jer on nepresano misli o sebi. Centar svijeta je on. Nema tu nikakvih angela, nema tu nikakvih herhangela, nema tu mjese za serafime i hieru, herovime, nema tu mjese za svetitelje, nema tu mjese za gospoda. Tu je on važan, njegova misa je glavna misa, Njegova volja je zakon za sve. Njegova misla je autoritet. Njegova procena situacije je najtačnija i najpreciznija. To je, braći i sestre, strašna izolacija. To je priprata ada, braći i sestre. Potpuna greška, totalni promašaj. pazite, Među svim angelima, braće i sestre. zašto postoji takva harmonija, takva saglasnost, tako dobar poredak? A nije i deset ni petnaest, nego ih ima, braće i sestre, mnogo. To je čitava gora od angela, kao što su borove šume, kako ih je vladika Nikolaj vidio. Sve reje do rede, gusto, gusto, braće i sestre. Otkud se saglasna? kako tu nema pomešanja, kako nema sukova, kako nema protivorješenja, zato što su, braći i sestre, angeli, centar svog postojanja, vidjeli, vide i imaju u Hristu. Centar nije u njima, nego u Hristu. Volja nije njihova, nego Hristova volja je glavna. Ona je pokretar, braći i sestre, svih angelskih sila i zato tako jedinstvo vlada među njima, bešumno bez buke upravo zbog tog velikog poslušanja vodi Božioj centar je Hristos tako bi mi braci se sese trebali i to je zapravo najbolja terapija za sve naše poveste izmjestiti centar to je ja o Justin govorio definišujući molitvu. Molitva je, kaže, premještanje centra iz sebe na Boga. Imati centar u Bogu. Da mi, isli braćo i sestre, osjećanja, volja, da sve to izvira iz Hriste i da se uliva u nas. I onda dolazi do dobrih, kvalitetnih zajednici. I pošto su monasi, braću i seste, monaštvo jeste svjetlo svijetu, kako kaže sveti Jovan Vestričnik. Angeli su svjetlost monasima, a monasi su svetlost ljudima. Tako se i monaštvo, braću i sestre, učilo od angela. Pa smo imali čudesne zajednice u drevnom monaštvu po 3, 4 pa i 5 Monaha, sabranih oko jednog ava koji je simbolizovao Hrista i čija volja je bila centar svakog monaka i među njima je hladalo bešumno braće i sestre jedinstvo. Kažu o čevici da čovjek koji nije znao da ih tamo ima tri da bi pomislio da tamo nema nikoga. U hramu, za vrijeme bogoslužanja, nije se čuo šum, totalna tišina. A zašto, braćo i sese, pa naučili od angela kako treba živjeti, kako volju usaglašavati, kako do jednomislija doći. I to je, braćo i sese, sila koja ne samo da isceljuje od egoizma, od gordosti koja je uzrok svake povesti nego tem što iseljuje nego i obožuje braća i sest u se ljudi pomiješaše sa angelinom tako da bismo i mi trebali da se trudimo da se podvizamo da centar premiještamo da Христос bude braća i sestre centar Hristova volja, Hristova riječ što bi se stalno malo tretirali sa nekim našim pomislima uzmi Hristova jednu riječ Božiju i lupi sebe po glavi njom, uguraje sebi u usta, u mozak, u volju, u srce, uguraje, tamo bude riječ Božija. I tamo je mjesto, braći i sestri. A sve ono drugo treba izgurati, treba izbaciti. To nama ništa ne treba. Šta god daje, braći i sestri, ako ustupi mjesto gospodu, Nismo pogriješili što smo ga udaljili iz srce i zume. Zato se treba baviti što više molitvom. Nema ništa korisnije za um od imena Božije. Nema ništa korisnije za srce od pokajnog prizivanja imena Božije kroz Isusovu molitvu. Gospode Isuse Hriste, Sine Bože, pomilujme grašanje. Taj Gospod, braći i sestri, On je gospod i angela, i ljudi, i tebe koji ga prizivaš. Tako da kad kažeš gospode i angeli, braći i sestre, poštuju to tvoje prizivanje, tvoju molitvu i pomažu ti u njoj. Nema potrebe na nešto posebno svali. Samo ti izgovara Isus ovu molitvu. Ne brini, mi smo tu. I uopšte se ne osjećamo zapostavljenim, jer mi se radujemo tvom pokajanju. Radujemo se što prizivaš našega Gospoda na tako divan uzvišen način kroz ishovu molitvu. Radujemo se kad ga ispovijedaš onako kako crkva pouči, jer ga i mi tako ispovijedamo, kaže Sveti Hrdangi Mihajlo. I oni braće i sestre čuvaju crkvu, čuju dogmate, čuvaju braće i sestre vjeru našu i znamo I to treba da znamo, to je veliko okrepljenje, kad se sveti Mojcije Murin pokajan razbojnik. Kad je postao monak i imao veliku borbu, veliku i strašnu borbu sa demonom pohote, to je zbude. I u jednom trenutku je pomislio da neće moći da izdrži, to je preako bilo za njega, počeo je da gubi nadu da će moći da izdrži i već onako na ivici očajanja pođe kod svog starca i kaže mu starče ja ne mogu nema više snage izgleda da neću uspjeti na ovom putu u ovoj borbi prejako je ovo za mene. ne mogu sam starac vidješ i njegovo neiskustvo neznanje kaže bio je prinuđen da mu Da, sljedeću uvijek ću. Pođimo, kaže, zajedno. I zađoše iz Kelije. bila je noć, i starac, u pitanju je bio neko koji imao veliku smjelost pred gospodom, ko mi se nebesa otkrivala, kaže, pogledaj na istog Mojsija. I on okrenu glavi pogleda i po blagu da ti Božioj otvori mu se umni vid i ugleda redove i redove angelskih sila, mnoštvo angelskih sila, braći i sestri, naoružanih i spremnih da priđu u pomoć. Kaže starec Mojicu, pogledaj, kaže sad, ka zapadu, I pogledam moj sije i vide takođe sile, ali demonske, crne, pune mržnje i bije se iz robe prema čovjeku sa ognjenim pogledom punim gnjeva i mržnje. I reče mu starec posle tog vidjanja da ne treba da se plaši jer je mnogo više kako i sam vidio angelskih sila. Mnogo više i mnogo su snažniji od demona. Jer demoni gore i silni su zlobom, koja je u stvari nemoć. A angeli plante ljubavlju Božijom i velikim čovjekoljubljenom. I oni, braće, se pomažu svakome ko se bori, ali da čovjek ne bi spustio ruke, da se ne bio bi olinio gospod sakriva tu ogromnu pomoć svetih angela i svetitela i majke Božije u krajnjem i svoju pomoć da bi smo mi mogli praći sestre u većoj mjeri da projavimo svoje raspoloženje odnosno slobodno proizvodenje slobodnu volju jer od toga zavisi i naše jedinstvo sa Hristom u krajnjem i naše spasenje. Zato Gospod neće da ugrozi naše spasenje snažnim javljanjima iz nebeskog svijeta. Javljao se svetim učenicima, ali ne odmah, nego kad su već bili skoro ovjenčani, kad su im kože bile odrane, kosti izromljene, zubi izbijeni, jezici iščupani, nokti izvađeni, ruke i noge iskidane kada su im se javljali anđeli boži da ih krijepe i inseđuju jer tada je njihova volja već bila projavljena vađa je dovoljno što je koža odrana vađa su dovoljno to koliko da ukrijepe i da se poklone jer sveti anđeli su vratili sestri klanjali sveti mučenicima i mučenica diveći se kako ljudi u telu Tako oslavaju i tako ispovjedaju Boga. Imaju veliko opoštovanje prema svetim učenicima, svetim podvižnicima, svetim ispovjednicima. Veliko opoštovanje. Tako, braći i seste, i mi da projavimo nešto od toga, da se trudimo u duhovnoj borbi, da ne padamo nikad u očajanje. Kako god nam se učinjalo da je teško, nemoguće, da znamo i da vjerujemo da ima mnogo angela koji brinu nama, i da ne dozvolimo sebi da budemo tako glupi, da pomiču stvar, ne braći sest, mi jesmo važni, ali kao udovi tijela i kao oni koji su dio jednog šireg sistema organizma, odnosno tijela Hristovog koja je crkva Božija i koja je glava ne ova glava, nego Hristos braći sest. I gdje nismo mi jedini, ja i Hristos, što vrlo često biva, ima mnogo i među nama oni koji samo Hristos i ja. Ja i Hristos. Hristos i ja. Ja i Hristos. Gospode, pomilujme grešnom, a potpuno zaboravimo da postoje drugi. To je to jedno bolesno pokajanje, iščašeno pokajanje. Samo ja, ja, ja, ja, ja. Ne može to tako, braćni sest, ima tu još poneko kome treba pokloniti pažu, a u crkvi ima toliko veličanstvenih likova, da bi mi prosto trebali negdje i da zaboravimo na sebi. Svaki dan nam izlijeću osvećeni likov, svakog dana stvarimo ne pojedno, nego po mnogo njih, braćni sest, Pa samo taj dan zadržati se pažnom na njima, na njihovim žitima, razmišljati malo o tim velikim ličnostima, pazite, velikim pred Bogom, nažalost svijet danas nema pojmu i da ti liko postoje. Ali mi u crkvi treba da im se klanjamo jer su pred Bogom veliki, jer su Bogu važni, jer su im se angeli klanjali. Tako da bi i da budu važni ako su gospodu kome se molimo, čim se tijelom i krlu pričešljujemo, ako su njemu važni, a pa valjalo bi posvetiti malo pažnje njima. Jer time i gospodu ugazali. A nestalno ja, moj grijev, ja i gospod. I sve zaboravimo, ne valjato tako broću, sve, to ništa ne valja i ne vodi ničemu dobro. Zato i angel daju mogućnost ovaj praznik da malo odmorimo od sebe, braći i sest, da izađemo malo na vazduh iz zakušljivog prostora, egoizma, sebičnosti i te bolesne okrenutosti na samog sebe, bolesno. Da izađemo malo na čist, angelski vazduh, da se malo s angelima srijećemo, pozdravimo upoznamo, da i malo pjevamo, braći i sestri. Tako da nas crkva i ovim praznikom poziva na pjesmu angelima i u svjutašnjoj liturgiji, daj Bože, a i uvijek kad pjevamo dostojno jest, pjevamo, braći i sestre, zajedno. Prvo oni dostojno jest, majci Božjoj, pa onda mi Česnješaju herubim. I to je tačka gdje se ljudi i angeli sjedinjaju, braće i sestre, i poklanjaju rođenom od nje, Bogu, angela i ljudi. Gospodu našem Isusu Hristu, kome se s angelima zajedno klanjamo i se angelima zajedno slavimo i oce njegovog, a sve silom i dejstvom duha с этого. А мы уже да